Hola, molt bon dia, Martori i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts. I els hi dic així, recalcanto i fins i tot subratllant perquè, com vostès sabran, aquest cap de setmana es va canviar l'hora i jo, escolti encara porto el que se'n diu el l'ac del canvi de l'hora. Clar, soni, acumulada. A mi, a mi, quan és al revés... L'hauríem de canviar dius, sempre al revés. Que dius, les 3, dius, va, posa les 2 i una horeta més que teniu per ah, ara. que diuen les 2, pos les 3. Però, a més, jo, com que soc muc complidor, un poso el despertador, les dues. Mm -hmm. Ai, a les 3, per retreçar l'horeta. Vostè fa a l'hora que marca... A la... ja dues. Jo a les dues em poso un despertador, em desperto i risc avanço una és, és com s'ha de fer. I, és, i és com ha de fer. I, clar, Això fer ho fa no. tothom, eh? No, no és vostè sol, eh? Ja jo estic segur que tothom, tothom ho fa. Eh? Tots. Tothom. Sí, tots. Sí, sí, sí. Tothom, tothom, tothom del món mundial ho fa, que és tal com s'ha de fer. Clar, no, Perquè si el no. govern et diu, fes-ho tu has de seguir-ho. Has de fer clar. Has de ser ben manat. Sí, senyor. Ja m'ho va dir-ho... Veu? Això sempre més ha una bomba que un rellotge. Però... Sí. Matí, jo sento això i en vés d'esperar una que dongui l'hora començo a córrer. M'entén? Mm. Són aquelles coses que dius estàs escoltant? Dius, això és bomba. Sí. Eh? Són aquelles petites qüestions. Doncs bé, hem canviat l'hora i per això encara porto una mica de gel d'anys. Eh? Sí. I amb un dilluns pel matí. Que, escolta, mm. els dilluns pel matí... És hi ha gent que, que diu, els haurien borrar els dilluns pel matí. Sí, és veritat. I el dimarts, i el dimecres... Llavors faríem festa cada dilluns. Clar. Si no n'hi ha dilluns, quan faríem el programa? No dono idees, que igual ens el posen en dimarts. Però llavors, clar, començar en ah, dimarts... Tots són excuses. És... Sí, tot són, tot excuses. són excuses. Bé, també els hem de dir que la setmana vinent doncs no estarem aquí el dilluns. No? Però no, no es fa programa. És el no, dia de la mona. No hi ha mona. És el dia de la mona que, escolti'm, jo estic... Miri, abans d'estar allà a la redacció parlant amb el Jaume, unes mones, que si li posen metlles, que si no sé què, que si no sé què... La mona és un rocu, bueno, bueno, amb uns ous eh, durs i punts. Això, això era la seva època. Això era la seva època, ara ja no. I? Ara porten el, el, I sí. els Doraimos aquests, els bitxos el, aquests... El Messi, el recontra el, Messi, Et fan uns clar, os d'aquells de xocolata, que clar. ells és més grossa l'ou que el nen. Exacte. Eh? Però què, què és el bo de la, de la mona? Aviam, digui'm. És, és un detall. Eh? És la xocolata. Sí, però la xocolata l'han la... posat després. Bueno, és igual, però benvinguda sigui. Eh, anava a dir una cosa, Anava a dir, però Marley era molt de mona, oi? No sé si li agradaven les mones al grup sí. Don't worry. Don't worry. En fi, eh, no, era un senyor que no, sí, com sí, no sí. craig, diu, sí, regaleu-me sí. la mona. Sí, sí. Doncs bé, les mones, a veure, les, les mones, la típica mona és el rosco aquest amb els ous durs, sí, sí. que si el padrí era una persona d'aquestes com cal... Mm -hmm. eh, padrí o la padrina, qui us regala? Padrí. Padrí. Padrí, padrí. padrí regala la mona i la padrina no, la, la palma. Ahir va ser la palma, també. Que... Ah, va eh, la palma? Sí, ahir va ser sí. la palma? Sí, va ser la palma, sí. Doncs, si tenia gràcia, agafava els ous i els pintava, els decorava i tal. Bueno, que això és aviam, una mona, això és ho, ho segueixen fent, a, que jo sàpiga, a Alemanya. Jo he estat en un, un, una setmana santa amb alemanys pintant ous. Són, són caps quadrats. Està bé, sí. això que, que, que vostè una setmana a Alemanya i li pinten els No, no, no, vaig estar en Alemanya. Vaig estar amb una família alemana, alemana que aquí, està, aquí, que estan, aquí a Barcelona. Estaven pintant els ous. I pintaven els ous. Està molt bé. Que que, que té un problema, això de pintar els ous. Que per pintar els ous s'han sí. de buidar. Com, es... com que pinta s'han buidar? Clar. Si són d'ús, fan ous durs. Ah, no, bueno, jo et dic us normals. Si Home, ah, no, eh, si es fa d'ús, eh, encara, eh, encara, eh, encara... La mona és a De totes maneres, sí, però aquests de decoració és millor buidar-los perquè mm, va passar que resulta que no es van buidar, no es van bullir, mm. i llavors al cap d'un temps van començar a sentir una olor estranya, diferent, de, rara, que, molt, de, de, molt dolenta. De podrit, per entendre'ns. De podrit, justa. És i clau m'ha listat una molsoufomismes per dir que es va podrir l'ou i van donar oh, i s'han oh. donat compte de que els ous estaven plens i s'havien fet mal bé Bueno, és el que té l'ou és el que té quan no estàs llegint receptes de cuina com cal Car, no, no. En fin. doncs i ahir el dia de la palma que és un de dia palma, de molt nostrat sí. també, sí. escolti que jo quan era petitó, veu allò al palmó vostè ah, anava amb el palmó a picar a terra el, el meu pare em portava la Sagrada Família allà a l'esplenada uh -huh. i jo estava allà quiet no sabia de què anava la cosa i quan el meu pare em deia vinga nano Pica. jo començava a picar, que no sé per què es feia Mm. per vinc a escarxofar és, és per donar la benvinguda, representa i per què picoterra i escarxofar més escarxofat, més xulu se suposa que era el noi perquè això representa que vostè té molta força exacte, i llavors jo anava amb allò molt escarxofat i clar, si aconseguia escarxofar-lo molt mm -hmm. cosa bastant difícil, perquè sempre he sigut una mica nyiclis sí. eh? l'anava ensenyant així, o no, portava així, com, si llança, no? com si fos una llança diu, sí. i llavors el meu avi el penjava al balcó que no clar. sé per què coi es pengen els palmes i els palmons al balcó per demostrar que aquell nen té palmó... Exacte. Per demostrar que aquell nen és un nen que s'ha pigut picar i ha anat al que hauria d'anar... Jo estic festa. convençut que a vostè li compraven d'aquells palmons amb, amb rosaris de sucre. No, això li comprava a la germana i li posaven en la palma, una palma ben trenadeta. Oh, oh. A mi no compraven res. A, a mi... vostè no li compraven amb sucre? Un any sí que recordo quan em van posar com si fos Nadal, una cosa així platejada, mm -hmm. que a més em punxava. Jo pensava, entre que punxa la palma, perquè les palmes eren una mica àsperes. I, i allò que punxava, dius, acabarem malament, acabarem malament. Sí, clar. I clar, llavors ja no, no, no pots agafar fort per picar. Però s'han de seguir les tradicions. No. Ah. En fins. Jo veiem demanat uns guants. Jo si una vegada, dic, també vaig fer trampa quan vaig arribar a casa perquè abans de que em pagés, no ser injust, vaig agafar un martell i vaig estar picant per sota perquè estès no fes una mica més, perquè, ah, dius, passan poques riades. Mira que el de no sap un és no s'apica. No s'apica, quin nena. I nena dius, nen". Quin nen, que no picat, no picat, sempre troba el bruto. Sí. Sabe que jo recordo Sant Creu. Sant Creu un senyor que es menjava mosques. Que algun que vas pel carrer i es menja una mosca mm. i és un encefalograma una mica pla. Bueno, eh, bruto, era un bueno, bruto de la classe, no? Tindria gana. Bueno, sí, és allò que deia... La que fa, a veure comes, que no m'ho I ja està, i dius... Ni un vols més? Sí, deixem-ho estar. Doncs aquest fa... una alita? Sí, en volta i volta. <laughs> doncs clar, aquest deixava uns pulmons, escoltin. Claro. Sembla una broxa, allò. Que era gruix. El tenien que treure de la plaça la seva família, de la Sagrada Família amb l'orella, però i el diuen que anava picant. Padam, padam. Però vostè no ho sabia fer. haver-li canviat la seva per una estoneta. Té, pica me -la. <laughs> És eh? es que em necessitava, Diu, ja en sa, aquella època sa, sa, ja em necessitava. Exacte, sí. Diu, s'ha creu una moscañamp. I li canvio pomoil, que la capa i una altra moscañamp i tot. Igual, però que ella destroçava pomoil, destroçava tot. Ja, bueno, és lo que, que, que te... A vegades es passa. Llavors, pregunto, deu viure, home? Ja pregunta un car de I què deu fer? grunx grunx en fi, no sé, són aquelles coses que tant tant tan no es pregunten. Què deu fer aquest sí. noi de col·le? No sí. recordes els companys de l'escola. Sí, en fi. Doncs bé, senyors senyors, això és en companyia. I cada dilluns, s'actuant el dilluns que ve, que ja els he que és el dia de la mona, i nosaltres doncs, hem d'anar a menjar la mona. Hem d'anar a menjar la mona, hem d'anar a celebrar aquesta festa tan nostrada, mm -hmm. que tot el que siguin festes nosaltres ho celebrem. Sí. Eh? sí. Ja ho té això. Ja ho té, això. I, ja, doncs... I ja pràcticament entrem a les vacances. Bueno, encara falta una mica, tampoc que no es noti tanta no, dimància. Vull, vull dir, perquè, clar, ja, ja estem a la primavera. Sí. I després de la primavera ve l'estiu. I nosaltres sí. tanquem temporada... Si sí, no, ja quasi, quasi estem a les festes de Nadal, eh? Ojo, que, sí, sí, sí. Poca conya que ja estem a les vacances de Nadal. Eh? Ja, Com ja, que, hauríem dir, de ja hauríem de celebrar-ho. Ara hauríem d'anar-ho Exacte. Jo penso que, clar, dius... I, i això s'hauria d'anar fent ja. Perquè ara imagini's que tenim un, un accident, el senyor no vulgui. Home, no fotis. I ja, ja no pots fer les vacances. És veritat. Eh, clar, és que no, no hi pensem. No, no hi pensem. Rao, Això eh? avançant. Hauríem de fer les vacances clar. i després tornar. Que me quiten lo bailau. I si no tenim cap, cap problema més, quan arriben les vacances les tornem a fer, clar. Va, clar, evidentment, perquè si és vacances, el Jordi no vindrà. Oh, clar. Ah. Què farem nosaltres sense el Jordi? Ja, doncs pues res. Pum, mare de Déu. No és pues doncs veu, el Jordi aquest que no vindrà per vacances i que no sabríem fer res sense ells, el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic, el senyor que posa una mica d'ordre a les vies de so d'aquest programa. Sí. I una mica, i una sí, a nosaltres també. Sí, s'ha fixat que aquí no gent que ens posi l'ordre. Sí, si no ens quan, ens quan, de, la, de la via. Sí, quan més temps ens fem, més pitjor, més ja just d'aquests punyaterus estem tornant. Eh? Sí, o sí sigui, fixats, eh. De United States, sí, sí. Després tindrem els nostres col·laboradors habituals, tindrem aquí a la redacció el Sr. Manuel Piñero, tindrem el nostre grup, tindrem el Sr. Cap que ens parlarà de la Imaginaria aquesta del còmic, dels il·lustracions, de les revistes d'humor, etcètera. Tindrem al senyor Sergio Fidalgo, esperem que sí, perquè avui té, té un viatge. Com cada, com cada dilluns. Té un viatge. Diu, oh, és que estaré en el metro. Eh, esperaros, porque entonces algo con mi mòbil. Aquell mòbil que li va si a dalt. és la línia vermella, i ja li dic ara que no funciona. No sé on va. I el mòbil d'ell tampoc, no, tampoc funciona, no funciona, perquè és aquell que va a pedals. O sigui que avui patiràs Jordi. Sí, avui patirà el Jordi. I després tindrem el senyor que ens fa la crítica d'en companyia des de l'encompany, que és el senyor Monigal, amb el seu horari habitual, perquè avui es veu que ja la jubilada ja ha fet tot el que hauria que fer amb la jubilada. És que cada dilluns no ho el... no podrà, no, no, <ríe> no podrà aguantar. No podrà aguantar tant d'esforç. Això seria buf, mare de Déu. I després parlarem amb el senyor Antonio Gregorí, que és un senyor que ha escrit un llibre que és el fin espanyol segons sus directores, i que fa una entrevista quasi, quasi a un centenar de directors de cinema, i a través d'això, doncs, un es fa una mica la idea de què ha estat el cinema espanyol i com està el cinema espanyol, uh -huh. i aclareix alguns dubtes que nosaltres també li preguntarem amb ell, que ens els aclareixi, perquè vostès, eh, doncs, si volen comprar-se llibre el compren, i és un llibre consulta, eh? Sí, és, és més un, com una no intent, enciclopèdia. No, no, no intentin llegir-lo perquè és un llibre si de gau al peu el desgracia. Són 1.200 pàgines, només. Només. Té més pàgines que un llistint telefònic. I la lletra és petita. Molt petita, ja. molt petita. Molt petita. És allò que abans dius, ja vas tres vegades al vàter i has de llegir el llibre. Dius, no, aquí necessito estar tres anys anant al vàter cada dia molt seguit, <laughs> dues o tres horetes seguides, per poder-te l'acabar. Claro. Eh? Però l'avantatge és que tu llegeixes una entrevista i ho pots deixar. Exacte. Llegeixes una altra i el pots deixar. I vas fent. I vas fent, en mica en mica, xino-xano. Doncs molt bé, senyors senyors, tot aquest eh, programa... Uh, perquè funcioni, perquè tiri amunt perquè la gent no se'ns despisti uh, un senyor que fa com de pastor és el senyor Ricard Soler que també és copresentador Bon dia Martorell i aquí el pastor que porta el el ramat oh. d'ovelles... No he dit a, ramat d'orelles, em referia a un pastor, final un pastor programa, que, que ens guia que a ens tots. Guia, sí. no, ja, mira, ja, em falten les taules aquelles que, que li van donar molt... Cada cop té vostè més cara de Benet Xetze. Eh? No m'insulti, no m'insulti. No no eh? Que jo no... Amb aquest major blanc que li està que hi cap al davant, són, uh, uh, cada com, cop té més... Com diu el, el Benet, eh, són habladories. Sí, home, i la cop és que de la premsa. Que està fent una campanya amb sí. aquestes coses. No? Sí. Bé, bueno. bueno, en fi, deixi-ho. Uh, benvinguts al programa en companyia, que com sempre serà un programa diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, senyors i senyors, i anem ja ràpidament cap a buscar el senyor Cap. Entremig, una mica de música. to Senyor, senyor, són les 12 i 20 i anem com sempre a saludar amb el senyor Jaume Cap de Vilacap amb aquest sempre bon dia pel matí, bon dia pel matí, senyor Cap Bon dia bon sao. Bon sao. Bon sao, sí. i bon sí, i que duri, senyor. i que duri que ve Setmana Santa i la Semana Santa s'ha d'aprofitar Ui, el sento entretallat ja Entretallat, ja comencem bé. I comencem sí. bé. I això que encara no ha parlat de la República. Exacte, exacte, exacte això ja saps què passa. Sí, sí, no, és parlar de la República, és escolti, ara fins i tot però, ens, ens, ens, ens posaran bé. que els micros, i electricitat, quan parlem de la República, com allò del Pavlov, off no? sí. pam, descarga xar. elèctrica, xap, m'entens? Eh? Sí, sí. sí. El eh, continuo sentint entre eh, senyor Cap, no sé on deu estar, però... Sí, tot deu bé, eh, de tarda. Ara, ara. A veure, ara sí. Una mica millor. Estic. Ara que Sí. Que sí. jo Si ha fet una una postura estranya, la fas durant la I sí, ara estic això amb els peus en l'aire i no estem la vertical, però però Home, si estàs al mig del carrer, estat donant caritat i tot. Sí, sí. <ríe> Pensant que ets un paral·lic. Bueno, una manera de guanyar-se la vida. Sí, clar, mira, hi ha gent que va guanyar en anant de públic programes de televisió. exacte, ah, exacte. Exact. <ríe> però almenys allà ja diu que et un entrepà, no? Sí, sí, això sí, això sí, sí. De mortadela, però... Bueno, bueno boi, no, a sobre escollirà. A sobre, a sobre. I et donen una ampolla d'aigua, d'una cosa. Claro. Eh? I vas a pixar no, no, no, quan t'ho diuen... <ríe> Amb els que corren i ja és, ja és molt, eh? És molt, moltíssim. Molta gent ho voldria tenir-ho. Molt bé, senyor ah, Cap, senyor que... Cap què fem avui? Home, doncs jo avui volia parlar, diguem, del que són les noves generacions, eh, del planter, del, del, del, del món del còmic, mm -hmm. les, les, les, la, la canalla que pugen no? Que els digui, els senyors que en jubilaran. <laughs> bueno, Home, que en jubilaran a sí, vostè. Una, una cosa així, bueno, a mi, bueno, ja està bé, no, però que realment hi ha una sèrie de sobretot perquè volia parlar avui era de la convocatòria del concurs de còmic d'aquell d'Atenes. de Atenes mm -hmm. però és eh, emmarcat en, en totes aquestes menes d'iniciatives que serveixen per fomentar doncs, que hi hagi tot de, de, de canalla doncs, que, es, que es dediquen o que troben interès o que tenen ganes de dedicar-se un món d'això de fer dibuixers i coses d'aquestes mm -hmm. no? mm -hmm. i doncs, bé, com que ara han sortit les bases d'aquest concurs de còmic mm -hmm. d'aquell d'Atenes. sí que, home, és interessant i, i una cosa molt curiosa d'aquest concurs de còmics mm -hmm. és que en el palmarès dels últims, dels últims anys hi ha una nogrida representació d'aquí de, de Martorell ah, caram, perquè ja és, és una cosa curiosa mm -hmm. que, que, quan he mirat la, la llista de, dels guanyadors mm -hmm. resulta doncs, que el 2009 eh, doncs, en David Fernández, en Sergi Tella i l'Alejandro Ruiz són mm -hmm. canalla d'aquí de, de, de Martorell que van guanyar el, el, el concurs que hi ha molta afició uh, aquí Martorell, eh? Hi ha molta afició pues, pues, al còmic. deu bé perquè el, el, el, aquest David Fernández l'ha guanyat el 2008 i el 2009. Uh -huh. Llavors també hi ha un Isaac Sánchez i una Núria Campillo que va guanyar el 2007. Uh -huh. I l'Isaac Sánchez va repetir el 2005, també amb la Marina Pegalahar, que aquest nom és més aviat complicat, i l'Alejandro Ruiz que també ja va guanyar el 2008. És a dir que, que teniu aquí Martorell un planter de gent que sí, sí, eh, sí. dona amb això del llapis, mm -hmm. eh? i que li dóna de mm -hmm. forma interessant, no?, és una cosa que... Fa, fa molts anys aquest senyor i jo, el senyor Soleil i jo, vam fer aquí un, un taller de còmic i em sembla que ja vam ah. deixar plantada la llavor. O sigui, ja és això, eh? Ja exacte, deu ser això. Deu, deu ser, ser els això, deu fills d'aquells que vam ensenyar. I en alguna escola també havíem estat a les jornades a aquestes claro. culturals que es fan. Sí, si sí, no, ara parlant seriosament, oh. sí. sí, aquí hi ha molta afició en el còmic, cosa que no, està no, molt bé. Home, jo, jo, per exemple, doncs Call d'Atenes, que és una localitat que és eh, molt a prop de Vic, mm -hmm. jo estenc doncs, que hi hagi, si hi ha, jo què sé, entre els nominats que hi hagi normalment doncs algun guanyador que sigui de Vic o que sigui de tot, sí. o bueno, normal. Mm -hmm. Però, home, Martorell, mm -hmm. tampoc és que quedi allà al costat de, de, de Call d'Atenes, no? I és, mm -hmm. és curiós, doncs, perquè en els últims cinc anys eh, hi ha mm -hmm. hagut doncs, sempre una persona de Martorell o dos o tres persones en, en els nominats. No? Hi ha diverses categories, perquè hi ha la... la, la la categoria, doncs, que és de 16, a partir de 16 anys, ja de 16 fins a 100 anys, no sé si mm. tens 101 anys, si t'hi pots presentar, eh? perquè a les bases diuen, doncs, que aquesta categoria és de 16, a 100 anys. A 100 100 anys. 100 anys però... No sé ah. si algú de 101 anys no té ah. ganes ah. d'estar de, de, de, de, per, per, per la cosa, però, bueno... Oh, ens podríem mai, trobar amb un Montanyola, eh? Sí. També ah, exacte, exacte, ah, exacte. Ens podríem trobar amb Montanyola i què? Aquest home el, el, el marginen, clar. Ah. Ah. Exacte, ja, ja queda marginat, a aquestes bases, sí, eh? Sí, sí, però, sí, clar, sí. que podries fer una excepció, bueno si sí, sí, val la pena historieta, perquè, clar, s'ha de... Sí, clar, l'historieta. Hi, hi ha tres categories més infantils, eh? fins a 8 anys, doncs, de 9 a 11 anys i de 12 a 15 anys, no? Mm -hmm. I, eh, home, doncs és això, es tracta de fer una sola pàgina en format 3 doncs, d'una historieta, no? I, I això és molt interessant, doncs, perquè aquest plan té eh, és necessari, no? És necessari que hagin activitats d'aquesta manera, perquè ja no hi ha en aquest país no hi ha revistes d'historietes, no hi ha uh -huh. revistes de còmics, no hi ha revistes ni, ni d'humor, no hi ha revistes, revistes mals que publiquin pàgines destinades a l'historieta, doncs clar, la candidatura d'afició... S'ha buscat-se la On dóna sortida, exacte, mm. on dóna sortida aquesta, aquesta mena de, de, de d'èria que és l'historieta, no? Perquè mm. llavors els guanyadors mm. que, que només se'ls donen un premi tan metàl·lic els, el... i ja s'ha acabat o no a publicar... En aquest concurs, aquest concurs eh, eh, és només un premi metàl·lic uh -huh. i els, els premis infantils, diguem doncs que hi ha, eh, és més aviat en comptes de pecuniari, en comptes de, de diners, uh -huh. doncs hi ha material de dibuix, lots, lots de còmics, sí, doncs, sí. lots d'això, i a partir doncs, de la categoria humanú que hi ha 150 euros de premi i a la categoria dels grans doncs hi ha 800, 400 i 300 euros de premi. Uh -huh. Uh -huh. Eh? I és interessant doncs, perquè el, el, el, un dels que va guanyar un dels tres primers premis de l'any passat doncs aquest any està dibuixant el jueves, no? És a dir, el yeah. Raúl Larillo, que ja està fent mm -hmm. una pàgina amb, amb, amb enric Jardí, estan fent una pàgina que és el, el Pablo Arcada, un punt eh, sí. nou, que no bueno, fa molt poc que surt a les pàgines del jueves. Mm -hmm. És a dir, que realment eh, serveixen aquestes coses, és a dir, hi ha d'haver iniciatives d'aquest caire, mm -hmm. encara que dius, home, et duc publicar, home, aquest no. És veritat que hi ha el concurs de, de la tira més jove que organitza... Sí. Que aquest oi va guanyar l'Aleix Saló, no? Que també està fent, està fent una carrera, Déu-n'hi-do. Està, està fent carrera fulgurant, eh? Perquè sí, sí, realment sí. Va, el premi sí que incluïa, doncs, a, més a més de publicar durant, durant tot un any la, la, la revista més jove, que és la revista del Carnet Jove, mm -hmm. també incluïa la possibilitat d'optar fer un àlbum a un amelenat, i sí. l'Aleix el va fer, el va treure pel passatge molt, molt còmic. I que vostè li, la, i el... vostè li va fer la presentació? Sí, l'Aleix sí, la sí, realment mm -hmm. va ser molt, molt interessant. Anava a dir la introducció però de llet, diguem presentació. <laughs> la presentació queda més, més mm -hmm. adequat. Sí, sí, sí, sí, sí més evident. Doncs. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. I no, l'Aleix realment també va publicar a la revista Ojoves, hi havia mm. dins el premi hi havia la possibilitat de publicar unes quantes historietes Ojoves, és a dir, que, a més a més de donar-te uns cèntims i et dona la, la possibilitat de donar a conèixer la teva, Aquesta, la teva obra i l'Aleix que realment és un noi que val molt la no seva sé, obra és molt interessant, té una vena mm. uh, satírica, potent sí, i no, sí. no és novell en aquest cas vol dir que ell ja feia anys doncs que dibuixava amb revistes que potser, clar, la llàstima és que són més minoritàries, però mm. això no vol dir que no siguin uh, els treballs de qualitat uh, l'Aleix doncs, és això, molt jove això també és veritat uh, va veure doncs, com el seu talent té la, té la manera de sortir i de donar-se a conèixer i ara doncs, hi ha alguna exposició a Madrid, a Madrid, no? A setmana, oh, uh -huh. exacte, està, està en plena filosècia. Aquesta, aquesta exposició Això, és la mateixa que va fer allà amb aquella cerveceria o no? És una altra? Uh, suposo que hi ha algunes obres, no, no ho sé, perquè no, no, no he anat a Madrid ah. i he parlat amb ell del tema en profunditat, però suposo que hi haurà altres at obres. Eh? Uh, aquesta, aquesta exposició suposo que investiga entre els tòpics uh -huh. entre, que hi ha entre Madrid i Barcelona. Ah. I aquella exposició de la cerveceria era més una exposició, diguem, del la fauna del Raval, no?, la cervesa, els putes, els urbanos, mm, mm, diguem, tot una sèrie de, sí, sí, sí. de, de personatges doncs, que eviten el, el Raval, ja que la cerveceria era... Estava eh, allà al Raval? Sí, sí. Al Raval, exacte. exacte. Mm -hmm. No, no, diguem, diguem, diguem. Jo fer propaganda de, de, de, de tot... D'aquest concurs... Qualsevol de... activitat que es faci, sí, d'aquest concurs, i també hi ha, hi ha altres activitats iniciatives d'aquesta mena, per exemple, doncs, també granollers s'organitza un concurs de còmic mm -hmm. que és molt interessant sí. que porta el nom d'en de Josep Escobar mm -hmm. que el Museu de Granollers i l'Ajuntament de Granollers eh, fa anys també que ja promocionen eh, el còmic com a mitjà d'expressió doncs, de, de joves i no tan joves, eh, perquè el, mm -hmm. el Museu també està obert tant a gent que no, que no sigui específicament eh, nens i nenes, no? O també hi ha I, del I el de Premis Cornellà, de Coll, no? I el de a, Cornellà el... també. Allà que s'emmarca en tot el que són les activitats de... De la mostra de, de Cornellà. Mm -hmm. És a dir, que eh, hi ha tot de localitats, tots de punts de Catalunya, on s'està fomentant aquesta afició per la historieta i això és molt interessant. I, i això, els, els ruïdors que ara estiguin escoltant idioma diguin, jo... jo em fa vergonya això de dibuixar, o no m'atreveixo, es que hi ha gent que em sap molt... Sí. Ja, és, una opció, ningú... és una bona opció els sí, a tothom els, que s'hi presenti, sí. perquè eh, no, no se sap mai, no? És a dir, igual tu, el que tu fas, mm. dius que jo vull dibuixar com el Jordi Lavanda i, i no dibuixo com el Jordi Lavanda. Però és que, escolti, el Lavanda és la Lavanda i exacte. encara sí. que tu dibuixis igual no t'agafaran enlloc perquè ja en tenen un. I ja tenen un, doncs Has de fer el, el teu estil. Ah, exacte. I aquesta és la manera, no?, de... De que a vegades eh, bueno, trenques una miqueta la por, et presentes mm -hmm. aquest concurs i potser no ho guanyes, perquè un concurs és una cosa que és molt difícil, perquè ah, hi ha un premi, premi i, i, ah. premis, sí. mm -hmm. i a vegades el jurat moltes vegades tampoc tenia el millor, realment millor, sinó que ha una miqueta d'equilibris, perquè com que hi ha 4 o cinc persones al jurat s'han de posar d'acord. I moltes això, vegades això molt difícil, jo, jo he estat amb no? sí. un jurat i moltes vegades s'ens incòmode, en el sentit en que hi ha obres que tenen Eh, molta força, o que tenen molt... De, que, que són molt mm. expressives, però és veritat, doncs, que realment li falta una miqueta d'ofici en el, tra, el dibuix, en el traç. I eh, eh, aleshores has de consensuar amb altra gent que el jurat que valora molt el, el dibuix i valora molt menys l'expressivitat. Llavors, és, aquesta historieta és, està molt dista, és molt repetitiva, no té cap idea nova, però està molt ben dibuixada. Mm -hmm. I, a sí. canvi, aquesta altra és innovadora, és molt potent, mm. té, molta, té molta força, però és veritat, que al Quibus li falta, falta cosa. per tant, doncs igual aquí està el primer i segon premi però mm. hi oh, has de barallar-te a veure doncs quina realment és la que té més possibilitats per guanyar el premi no? i Senyor, això no que, dir que, que hem, de hem, de tallar, eh? sí, hem de tallar hem de tallar, són dos bò quarts bò bò bò bò la setmana que ve parlem més d'això dels jurats perquè això dels jurats és un tema interessant hagi-s'ho ah, doncs, pensant, pensant. Sí, jo m'ho apuntaré per, per picar-lo per parlar dels jurats, perquè és un tema interessant Uh, bé, ho hem de ens tornem a trobar la setmana... No, la setmana que ve no, que és el dilluns de Mona, no treballem. L'altre, l'altre, l'altre, l'altre dilluns. Fins sí, llavors, cap... dilluns, Que vagi molt bé, bona setmana. Igualment, Igualment adeu-siau. Adeu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 El vol d'una mosca. Òptica 2000. Rambla de les bòviles cantonada Joan Maragall. Martorell. Ara ja tens un bon restaurant libanès molt a prop de casa.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 fins day Ccientífics: Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort mai va escoltar el programa en companyia, sin no haver cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, seny senyors, són les 12:37 minuts i continuem en directe a l'estudi central d'aquí de Ràdio Martorell al 100.3 de la freqüència modulada. I eh, els hi vaig explicar una petita qüestió. L'editorial Càtedra ha tret un llibre de 1.240 pàgines que parla del de cinema espanyol. En aquest llibre, eh, i mitjançà una, un seguit d'entrevistes a 99 directors de cinema, doncs explica una mica la vida, obra i miracles del que ha estat eh, aquest cinema espanyol. Un cinema espanyol que ha estat denostat per molts, però que també ha estat eh, molt elogiat per uns altres. L'autor d'aquell llibre, d'aquesta obra, que jo més que un llibre diria que és una obra de consulta, és el senyor Antonio Gregorí, que aquest senyor eh, s'ha dedicat a la crítica cinematogràfica, ha estat treballant a televisió espanyola eh, com a guionista, ha estat secretari de rodatge, ajudant de direcció, bé, que ha fet eh, mil i unes feines, i entre aquestes feines, doncs, eh, aquest llibre. I per això volíem parlar amb ell una mica perquè ens expliqui doncs, coses, secrets, anècdotes i altres qüestions del cinema espanyol. Eh, señor Gregory, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, decía yo que el libro tiene 1240 páginas, que cuando lo ves asusta. Sí, y pesa 2 kilos y 200 gramos. Sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no es un libro de, de, de bolsillo, que digamos. ¿Eh? No, no es un libro de bolsillo ni para llevarse a la cama. Hay que tenerlo en la mano y... Y al ser posible en una mesa, bien apoyado, porque evidentemente es un volumen muy grueso, eso sí. Eh, yo decía al principio del programa, cuando hacíamos la presentación y decíamos que hablaríamos con usted, que eh, este libro es un libro de consulta, no es un libro para leer, es un libro para para ir consultando. Tiene la gracia que lees una entrevista y lo puedes dejar eh, tres días si conviene y puedes leer otra entrevista. Sí, efectivamente, se hizo un poco esa intención, ¿no? Eh, se hizo con la intención de recuperar, bueno, pues eh, la memoria histórica cinematográfica de los directores y de los realizadores de cine españoles mm. y bueno, pues un trabajo que emprendí en el año 1979, que después de hacer 14 o 15 entrevistas con los directores de la generación de los años 40 y 50, mm. lo dejé un poco en, el, en la nevera durante unos años, lo volví a recuperar en el año 2003, continué donde mm. lo había dejado Y bueno, en total hemos llegado a las 99, 99 entrevistas. Empecé con la generación de los años 40 y acabé con la de los años ostentos. ¿Y, ¿Y por qué no 99 y no lo hacemos ya redondo 100? Bueno, pues eh, de, de, por dos razones. Primero porque eran 100, pero hubo que quitar una una de ellas. Mm -hmm y la otra porque luego a mí me está gracias que fuera 99, ¿no? Uh -huh. No sé por qué siempre tenemos que celebrar las cosas que sean centenarios o que sí, sí. o sea, acaben sí. en cero y tal, ¿no? O sea, me parece un poco absurdo. Entonces, lo mismo da 99 que 100, sí, sí. es el... una cifra respetable en este caso. En, en eso en eso tienes toda la razón. Hay sí. otra cosa, hay otra cosa que, que en el viendo el libro, evidentemente todos los que están son, pero hay gente que no está. ¿Qué criterio seguiste para elegir uno u otro? Perdona, es que no, te lo, no digo digo que evidentemente en el libro todos los que están en el libro son pero hay gente sí, algunos, hay hay gente sí. que no está qué qué criterio seguiste para para decir este hago entrevista o este no no no no bueno el criterio el criterio, yo no hice ningún filtro de ningún tipo yo no hice ningún no utilicé ningún criterio subjetivo a la hora de elegir directores por la calidad de sus películas ni nada de eso es decir yo quería que estuvieran absolutamente todos por lo menos todos los que habían hecho un mínimo de de dos largometrajes, incluso creo que hay alguno con una sola película, ¿no? Lo que sucede sí, sí. es que inevitablemente cuando uno quiere hacer algo muy de forma muy exhaustiva, tropieza siempre con imponderables y un imponderable tremendo es la muerte, ¿no? Entonces, uh -huh. hay directores que ya fallecieron en el curso de esta de este trabajo, como es el caso de Parcen, de Loïe de la sí. Iglesia, de Antonio Drobe, etcétera, uh -huh. ¿no? Y otros que, no sé, que piensan que, que el trabajo de un director termina cuando cuando la película pasa a montaje o incluso después del montaje, y después de esa, de eso se desentienden un poco de su de su obra, ¿no? Hay directores que no han concedido una entrevista en los últimos 15 años y evidentemente conmigo hicieron lo mismo, ¿no? ¿Todos son directores masculinos? No, no, no. no, no, no. Tragar, ¿Hay, no, no, no, no, no, no, no. hay directoras femeninas? Hay dos, hay dos directoras como mínimo en el libro. Uh -huh. Hay tres tres directoras tres, tres directoras son, no, sí. tres que son Cecilia Bartolomé, eh, Ana Mariscal y Josefina Manlina uh -huh. pero ese tema lo, lo estoy remediando ahora porque el libro en el que estoy trabajando está dedicado íntegramente a las directoras de cine españolas Ajá. y van a aparecer como alrededor de cincuenta. Esto está, esto, está, está, esto está muy bien. Claro. Esto está bien. Hablando de, Jose, de Josefina Molina, en, en la entrevista Josefina Molina creo recordar que ella habla de la importancia del productor. Tú has sido productor. Sí. Eh, sí. Aquí la gente tiene la idea que el productor es un señor gordo calvo con un habano que está en un despacho y solo pone dinero. Pero realmente es no es así. ¿Qué, ¿Qué es la figura del productor? Es el tópico. Eh, realmente, por bueno, la figura del productor, en mi opinión, no es porque yo lo haya sido, no me parece absolutamente primordial, fundamental en el cine. Evidentemente, luego hay distintas clases de productores. Hay productores un poco que están que responden a ese perfil que me acabas de indicar, pero yo creo que ese perfil ya no existe. Existe la persona que busca la financiación de una película, que pone en marcha un proyecto, que incluye selecciona los temas, el tema, la película que se va a hacer, el guión el equipo técnico, los actores eh, y luego deja las riendas un poco del rodaje en manos de, del director sin desvincularse del todo, evidentemente. Uh -huh. Y que luego continúa con la fase de postproducción, de montaje, de producción de las películas, de festivales, a mí parece una figura importantísima, lo que pasa es que estamos un poco viviendo de aquella teoría, de concepto de cine de actor, de actor, como que el director es la persona que controla absolutamente todo, y en mi opinión es así, hay productores importantísimos. De hecho, muchos festivales y muchas filmotecas eh, dedican desde hace tiempo ciclos a cine de... En el caso de España, por ejemplo, es obvio que hay productores como y que, que, que, que dan una impronta y un sello personal a todos sus trabajos. ¿no? Mm -hmm. eh, Tú, como como experto, eh, el cine, porque tenemos aquí un colaborador que es, es fan de las películas de, de Esteso y Pajares, y dice que es, es la, la época que mejor ha definido eh, lo que era la clase media española. ¿Tú, como experto, crees que estas películas realmente son un documento de la época? Sí. Bueno, eh sí, yo no quiero quitarle mérito a las películas de de Mariano Zores. eh precisamente para Zores, eh, yo soy un director del que no comparto, vamos, eh, la opinión de, de vuestro experto en cine, a mí personalmente no, no, me, no me gusta. No, no, no es un experto en cine, es un colaborador que le gusta este tipo de películas siempre las estáis reivindicando, o sea que... Ah, sí, hombre, tiene su mérito, lo que pasa es que el tiempo yo creo que trabaja a favor del cine, ¿no? Y en el caso de las películas de Exceso y Pajares, como por otro lado en el caso de las películas de Alfredo Landa o las de López Vázquez y Gertrita Morales, sí que responde en cierto modo, en un porcentaje determinado, a los modos, a las costumbres y a los personajes, a los tipos que vivieron en España en los años 60 o los años 70. no Pero personalmente es un cine que a mí no me gusta mucho. Lo que pasa es que... Eh, uy, que ¿Estás aquí, Antonio Gregory? Eh... Hola. Hola, sí. No, s'ha tallat. Tallat, tallat. la, la, la comunicació. Al ah, Jordi són, són les coses de, sí, les coses del, del directe. Uh -huh. mm però bé, estàvem parlant del llibre eh, Cine Español según sus directores que és l'escrita del senyor Antonio Grigori que és amb el qui estàvem parlant en aquests moments que és un llibre editat per càtedra i que té 1240 pàgines i que realment és un llibre de consulta com jo deia, pots pues anar llegint els directors el, el teu aire, allò que dius aquest ui aquest no m'acaba de... I te pots a saltar, més li hem donat aquest, sí. li ara parlarem de el del, premi, premi. Sí, ara del premi aquest Muñoz no, Suay que li donen a l'última setmana d'abril uh -huh. Jordi ens està recuperant com un senyor veloç que és, ens està recuperant la connexió ja pràcticament per parlar només d'aquest petit premi i eh, després continuem eh, Antonio Gregory se, se nos ha cortado, sí, es, cortado. Son, son, son las cosas de, del directo que diria Eñigo jo eh? eh, t'hauria de comentar que la última setmana d'abril te dan un premi, que és el premio Ricardo Muñoz Suay ¿Eh? Sí. ¿Que es por este libro o por Sí, es por este libro. Es por este, este libro. libro. Este libro ha ha tenido una buena trayectoria puesto que se publicó en el a primeros del mes de diciembre uh -huh. y hace un marzo o dieron el premio Film e Historia de la Universidad de Barcelona uh -huh. y ahora hace unos días el premio Muñoz Suaide de la Academia de la Academia de Cine Española. Y que, lo, que que lo recoges a finales de abril, ¿no? a finales de sí, a finales de este mes de abril, pues hay un pequeño acto de entrega del premio en la sede de la Academia Madrilense. Sí. Uh -huh. ¿Cómo valorarías la situación del cine español actualmente? ¿Cómo la valoraría? Sí. Hombre, es difícil, es difícil. Mm. Yo creo que estamos pasando un sarampión que todavía dura mm. más de lo que debería y me estoy refiriendo solo a un aspecto del cine español, no evidentemente a todo el cine español, ni a todos los directores, ni a todas las películas, pero hay algo que sorprende y es que cuando uno llega a un cine, a una sala de cine y ve que empieza la película y aparecen una serie de señores y señoras todos desnudos y te vayas, que es una película española, ¿no? Entonces yo pienso que, que el cine español debería olvidarse un poquito de esto porque hemos pasado de una época en la que había una censura muy férrea a ser el cine más absolutamente eh, liberal que existe no entonces uh -huh. yo creo que en el término medio está la razón y que cuando el cine español, en el cine español empiecen a aparecer gente personas vestidas que hablen de no sé de problemas de nuestro tiempo. Uh -huh. y, incluyó el sexo, vamos, pero que, que no sea una cosa tan exacerbada como la que hay ahora. Que no lo pues justifique lo mejor, el guión, como... como decían, ¿no? Que no lo justifique el guión. Sí, guion, que que no lo... es que el, ju... el guión parece que su... lo justifica absolutamente todo desde sí. el principio, ¿no? Yo creo que también Entonces, encuentro sí. que, aparte de esto que decías de personas desnudas, se ha hecho mucha película de guerra civil y que también cansa. Bueno, eso tampoco estoy muy de acuerdo. Yo yo fui productor de una película sobre la guerra civil española, uh -huh. pero independientemente de que el tema sea apasionante, porque el tema de la sí, guerra sí, civil, sí. bien como telón de fondo, como hilo conductor, como trasfondo histórico, etcétera es absolutamente importante, porque hay muchísimos temas de todo tipo en juego. Eh, yo creo que es un, que es una leyenda urbana, es decir, no hay tanto tantas películas de la guerra civil española, si uno hace un estudio detallado uh -huh. de las producciones del cine español desde los años 40 a 50, <risa> descubrirá que el género más trato, sí. pero con una diferencia enorme por encima de todos los demás es la comedia. Uh -huh. Sí. Sí, Es sí. la comedia en la, ¿eh? La comedia en la línea de al principio en los años 40 de Frank Capra o de Ernest Lubitsch, uh -huh. salvando todas las distancias y la comedia que luego deriva un poco a la italiana Eh, ...incluso las películas de las que comentábamos antes... ...en el, el peso y Pajares... Sí, ¿no? sí, el, ...y el neorrealismo este italiano... ...que aquí se aplicó con el, el pisito, el cochecito... ...el verdugo, y, todo esto, ¿no? Exacto, y, y la novela y la nueva ola francesa... Uh -huh. eh, ...en las películas de los directores... ...de la, de la escuela de cine y tal, ¿no? Sí, sí. Pero pero la guerra civil española... Real, ...a ver, sucede un poco como sucede... ...en el cine norteamericano con el western, ¿no? Y hay directores... <risas> que dice, bueno, me falta en mi filmografía hacer un western, ¿no? un director americano, no y hasta que no lo hacen parece que no se quedan satisfechos. Y en el cine español pasa un poco algo parecido, ¿no? Hasta que no se hace una película que aborda el tema de la guerra civil parece como que les falta algo, ¿no? El algo en la sentido, carrera. Sí sí, sí. sí. Eh, pues eh, muchas gracias antonio gregory eh, por este ratito que has dedicado a radio martorell y sobre todo por, uh, por escribir el libro este el cine español según sus directores porque realmente es una gran obra de consulta y que creo que a más de uno le va a abrir los ojos del cine que se ha hecho en este país muchísimas gracias a vosotros gracias. Gracias. buenos días gracias. hasta otra Són les 12 i 52 minuts, eh, estem a la sintonia de Ràdio Martorí del 100.3 de la freqüència modulada i ens encomanem a partir d'aquest moment i com que és eh, setmana santa, a Santa Telefonia, <risos> mòbil, perquè el senyor Fidalgo no se li talli la connexió perquè ja ens han avisat que, que fe, està... Que corre perill. Allò que se'n diu agafada per un film. Sí, eh? els dit. postis aquests de la FEXA que estan agafats per un film. Exacte. Allò, una mica de cel·lo i tirem endavant. Bon dia, senyor Fidalgo. Bé, comencem bé. Santa telefonia mòbil, Santa telefonia mòbil. Es, ja els hi deia això jo. Això tallau, que el senyor, sí. senyor Mónia cal, tu. És sí. igual, senyor, la setmana que ve farà... No, la setmana que ve... Ui, la setmana que ve, quan li diem que fem festa... La Home, però, gaire... però ell també farà festa, no? No, no, no, no, no té cap... No, no, ell és molt espartà. No té cap nebota, allò que sigui ell el padrí, i li hagi de portar la mona sí, sí, i tot això. Si no l'aguanta ni el papito. El... Bueno, el papito. Perdó, és igual, deixi estar. No m'agrada mal parlar dels colobrodes d'aquest programa. I menys sense estar present... Menos si no hi són, que després Clar. tots s'enteren i, i d'això. Doncs els hi deia que, a veure, la connexió aquesta ens ha durat menys que, el, que els posters d'aquesta... És que de fet que no ha durat. Prendéssim. No ens durat, o sigui, no hem pogut ni arrancar. No, el, seguirem... el, el que passa és que el senyor, Fidalgo, el, el senyor Fidalgo també és una d'aquelles persones que comença a parlar, mm -hmm. no se n'entera que no està en antena, i ell va parlant, i, va fent. i pel carrer de la mirada, de dir, mira, este está hablando solo, no? Eh? En fi, doncs aquelles petites Però, coses. Però un mòbil en té, oi? Dos. Dos. Ah, dos. Dos. O sigui, a veure, jo els explico una història. És, amb ell tenia un mòbil cutre. Hmm. I llavors li van regalar una Blueberry d'aquelles. Una... Sí. Que I que i la... el que utilitza no deu ser el Blueberry? No és la Blueberry. Bueno, la Blueberry ja li van regalar, que no, sí que que no li tenim. anava gaire bé. Eh, bon dia, senyor Fidalgo. Senyor Fidalgo, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. bon dia. Ah, em pensava que estava al Sològic. En, en què s'està parlant? Amb la seva Blueberry o amb el telèfon normalet cutre? Ningú. Senyor ah. Fidalgo. Ui, se'ns talla, se talla, Estic al tren, ho sento. Ah, ui, està al tren. Està en el tren? Ah. Mare clar. de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. Doncs això és quasi, quasi impossible, senyor Fidalgo. Eh? Sí, sap vostè que Ruralia no té entre els seus avances... El... Pone una antena a solo para que se ¿sí? n'entrenca en sol, lo cual es una antena, otra parte, ¿sí? es de muy burros. I a més, que va estar entrant adentro túnel, perquè és que no se m'entén. <ríe> no, a més, no, no estic en un túnel, perquè en un túnel puedes pensar, bueno, túnel, està a l'estació de Sants. Ah, està a l'estació de Sants, home. Però és que l'estació de Sants hasta, són molts pisos cap avall. No, no, no, no, no. Ahora eh? surta el tren <ríe> Mare de Dios, no sé. señor, de Déu, señor. <ríe> ver... Pero es bonito le, le, le, le, Les voy a contar, por ejemplo mire, cuente, Hay un señor que pues, está durmiendo Otro que está leyendo En la gaceta un... En estos precios él, ara, de Señor Fidalgo, si ahora yo fos dolent Le diría, vaya el señor que está durmiendo El billete por favor Y ahora aquí en el sur se foda <ríe> Pero no le faré No le faré fe, no li faré fe. Vale, vale, vale. Bueno, no, no, sé, no, no. Si lo bueno, ¿no? Pero vaya, no hace no. sé, no fa falta que lo faci. ¿eh? No. ¿Hay, ¿Hay mucha gente por aquí? No, no, la verdad es que no, no hay mucha gente, lo cual es una pena porque dejar el cómodo, barato, efectivo. No, no, lo, de, de, me... lo, de, lo decía porque cuando normalmente hay mucha aglomeración en la estación de Sanse suelen salir unos personajillos que meten manos en los bolsillos para llevarse lo que pueden. Que vaya amb ah, cuidadó. A pensar que es tots, no, que feien més d'entena. No, quan... ens sembla que l'hem perdut un... el senyor Fidalgo. Hola. Sí, l'hem perdut, l'hem well, perdut. És, és, és igual, és, és, això, és, això és impossible. És una, és una situació molt típica, vull dir, que passa amb els transports públics generalment, mm. però l'estació de Sant... A pesar que és molt gran, quan hi ha aquelles aglomeracions que la gent vol agafar el tren a la mateixa hora i mm. que fas la cua i tal, sempre hi ha algun despistat... Bueno, despistat no, algun espavilat Spavilat. que va buscar algun es, despistat... Es, es, es guanya la vida amb això. Ah, això mateix, això mateix, I fins i tot ja ha bandes urbanitzades. O sigui, que vagin sí. vostès al tanto on posen la cartera. Sí, sí. Eh? que hi ha gent que es pensa, diu, m'estan posant mal cul, quina alegria, dius, no, li estan buidant la cartera. Sí, exacte, eh? I, i més en aquestes èpoques, perquè quan hi ha crisis surten més, com més xuricillos, por ahí. Sí, Ara, precisament, amb el diari estava llegint una notícia sí, que senyor. han desarticulat una banda, aquí a Barcelona, d'estafadors. Però són estafadors fins. D'entrada no eren espanyols, eren britànics. Que ja... I què vol dir, amb això? No, home, que vull dir que, que, que... Donen una presència, Va, perquè l'estafa... Ser britànic tampoc no, no és garantir perquè no. els hooligans aquests Escoli, que venen fan por, eh? Escolti'm, l'estafa era que ells han muntat un entramat d'empreses a mm. on es dedicaven a assessorar-lo vostè les seves inversions. Mm. Què feien? Li agafaven els cèntims netament perquè vostè tenia l'ambició de posar-los en un lloc que li donguessin més interès del que n'hi ha per ahir normalment. Sí, això fa molts anys que s'està fent, eh? Doncs I la clar. gent continua caient. I la gent continua caient, però això és com... Ah, és com... Ah, la I la gent continua caient, però és... això és l'avarícia la, la, d'aconseguir més... És el mateix que aquells que van amb els bitllets negres que te'l tornen blanc, diu, i que bé, i després tots són papers que no, no es tornen blancs ni penades. Eh? Ja, ja clar. És que, escolti, la gent, la gent pica en unes coses. Sí, sí, sí. A mi, a mi em fa, fa fred. A part de que n'hi ha molt bitllet falsificat, que em eh, llegir sí. l'altre dia. Sí, sí, sí, sí. Van dir que l'euro no es falsificava, eh? Que l'euro... Vostè fixi's eh? que en quasi tots els comerços tenen aquell sí. aparell que li posen sí. el bitllet allà o li fan un guixot... Sí, una ratlla guixot, amb un, un, eh? un retorador. Pues, sí, per sí. algú serà. Sí, sí, Això sí, que sí, no es podia sí. falsificar. I hi ha vegades que, escolta, vostè va un caixer, mm -hmm. posa els bitllets per ingressar i comença... Brrr, pup, I li escupa algun. Dia, escolta, I aquest què? Ah, no m'ha passat a mi. I, i li escup, i no hi ha manera. Ah, doncs eh? encara té sort. Què? que li escupi, escup. perquè se'l no se no sé podia si quedar i contabilitzar li no? de menys, perquè això si sí va pel treballador i li detecta un de fals, no li torna. Va no cap torna. al banc d'Espanya. No me'l torna? No. O sigui, que a mi em roben 20 euros per la patilla. No, el roben no. És vostè el que endinya un bitllet fals. Jo no, escolti, com a mi me l'han donat. Oh. No sé si és fals o no. Qui és el que l'està portant al banc? Vostè? Mire, li vaig explicar un cas quan, <ríe> quan encara hi havia pessetes. Vaig, vaig anar a cobrar un toló amb efectiu en un banc. Hmm cobro el taló amb l'efectiu, me'n vaig a un altre banc a ingressar els diners sí. i em diuen, aquest és fals, aquest és fals, aquest és fals. Dic, com que 3.000 peles falses? Diu, sí, dic, però si me'ls acaben de donar aquí amb aquest altre banc. I l'Hispano-Americano, com que ja no existeix, sense m'en fot. L'Hispano-Americano és... m'ha donat 3.000 pessetes. Se siente. I em van dir, jo què vols que, que tinguis? Vagi a reclamar. Vaig a reclamar i em va dir que ja no tenien billets falsos. Dius, el, li han indinyat amb el caixer i, li, i el caixet l'he indinyat el primer de Gràcia clar, que ha trobat. Clar, veure, és, és, és, és el que fan, aviam. Bueno, jo també els vaig passar. Jo sé que això és delinqüència, es però... Pensa, no farem... Es pensa que el caixer anava a pagar 3.000 euros de la seva butxaca... I, ai, de 3.000 pessetes de la seva butxaca. I es pensa que jo les 3.000 peles de l'època... Bueno, vostè eh, ja, ja eh, sabem que... que té facilitat en... Amb... No, no, no, no, és senzill. Dir, si tu les vols passar, et posaràs nerviós. I es notarà. Llavors, els hi dones a algú tranquil·lament... <laughs> I aquest sí, algú sí, ja els passa, ja està. A tu no et deuria donar mil pessetes, no?, fa, no. No. fa uns anys. No, home, no, no, no. Jordi no, no, diu no que go. no. No li vaig no. aquella època mil pessetes, si no sabíem ni el que eren quasi. No, home, era una fortuna home, en aquella època. A vostè li van donar un sac, i d'aquest sac només 3.000 falsos... Home, era el sou de tot el mes, eh?, perdonin ah, que li digui, eh? Ah, el sou de tot el mes, eh? Do. No és que jo anés allà a treure d'això, sí, el sou sí, de tot el, sí, el mes, sí. eh?, perdonin que li digui. Doncs mira, és manera de passar, allò que dius... Ai, mira, saps què? Pum, els barreges mm. i ja està. A mi el que m'empipen són els bitllets aquells trencats. Quan et donen un bitllet que li falta un tros. I... Ara ja no es veuen tant, eh? No. Abans es veia i forts, viu, amb el cel al mig. Sí. Se'n recorden unes coses, en fi. Senyors i senyors, la bona del migdia. És moment de connectar amb els serveis informatius perquè vostè se'n enterin de veritat del que està passant. Radio Martorell en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Els serveis de seguretat russos vinculen les dues dones autores del doble atemptat suïcida al metro de Moscou amb grups del Càucas Nord. L'atac, que ha fet almenys 37 morts i desenes de ferits, l'ha condemnat amb contundència ja el president rus, que ha advertit que combatran els terroristes fins al final. L'Utan ofereix a Moscou cooperació en la lluita antiterrorista. L'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, guanya el Premi Internacional Catalunya, un guardó que cada any entrega la Generalitat. El jurat destaca la tasca de l'exmandatari nord-americà en defensa de la pau i dels drets humans. El premi s'entregarà a de juliol. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que presumptament va tenir tancada la seva dona al pis durant un any a Viladecans, al Baix Llobregat. El jutjat de Guàrdia l'ha deixat en llibertat amb l'obligació que es presenti dos cops al mes al jutjat i mentre s'espera que es faci càrrec del cas, un jutjat especialitzat en violència de gènere. Han desarticulat la banda responsable dels robatoris dels últims mesos en domicilis del sud del Maresme. Una operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil ha aconseguit detenir els màxims responsables de l'organització procedents de l'Europa de l'Est. I l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya reuneixen avui a Santa Coloma de Farners, a la selva, per parlar de la gestió de les nevades. Al mateix lloc, unes hores abans, el conseller Jordi Ausàs presentarà les ajudes per pal·liar els danys causats pel temporal de neu. Catalunya Informació. per als esports. Érica Vidal és la principal novetat de la convocatòria pel partit de dimecres contra l'Arsenal. El francès ha fet aquest matí el primer entrenament amb el grup, després d'un mes i mig de baixa per lesió. També viatja Piqué i el jove del filial Jonathan Dos Santos. i Iniesta, lesionat, és la baixa més destacada. I Rafa Nadal i David Ferrer jugaran l'accés a quarts a final del torneig de tenis a Miami. Tommy Robredo ha quedat eliminat després de perdre contra Benjamin Becker. Sí, sí, sí. Pel que fa al temps, es mantindran alguns núvols baixos a la costa d'Aurada, amb un ambient menys suau que la resta del país. A les comarques de Girona, les temperatures podran superar fàcilment els 20 graus. De cara al vespre, i especialment al llarg de la nit, arribaran ruixats per Ponent i Pirineu Occidental, amb un canvi de temps de curta durada que portarà demà un temps més insegur a l'interior del país.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 Start my vast sleep I opened my eyes to take peek, To find that I was by the sea Gazing with tranquility Just then when the hurdy-gurdy man Came singing songs of love Then when the hurdy-gurdy man Came singing songs of love Had garden garden past, and shadows cast through all eternity the crying of humanity just then when the hurt is man in come singing songs of love then when the hurt is gone in come singing songs of la her garden the garden the garden the garden the garden her garden her garden her són les 13 i 5 minuts. Estem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i ara faré allò que sempre faig, a veure si aquesta vegada tenim sort. Bon dia, senyor Monegal. Sí, bon dia, Sánchez. Bon Home, bon que és raro bon que vostè dia. sigui tan educat. Home. Sí, mixte. Li ha costat, eh? Li ha costat, eh, ser educat? Fixeu-vos que t'he saludat a tu només, eh, recesents ah, sí? el Ricardo, no sí. l'he Per què? Eh? Eh, amics, eh? són aquestes coses, concessions que em dono de tant en tant. Eh? I, I perquè no saluda el senyor Uf. Ricardo, que té alguna cosa amb ell. Ara que li estava dient que estava sí. molt ben educat... Segur que aquesta cançó infàme que sonava eh? també l'ha triat ell. No, no, no, eh? no, no, no, no, només feu que posar cançons infames bé com el vostre programa que és infami. eh? tampoc no, no, no, no tarda, eh. La d'ocasió és que en els no, per res. Bé, amics, eh, crítica de la ràdio des de la pròpia ràdio, Ràdio Monagall, ja us sabeu, amics meus, aquí no, ràdio, diem les coses pel seu nom. No, Ràdio Martorell, Martorell. Martorell aquí, això. aquí diem les coses pel seu nom. Sí, eh. sí, sí. sí, sí. Escolti, ara que hi penso? La setmana, del dilluns que ve, no fem programa. Ah, pensa, pensa, eh? El recasent pensa, eh? I veus sí? per pensa? Pensa quan li interessa, eh? La setmana que ve no hi haurà programa, eh? Diu amb això aquí sí que ho pensi l'aviso la, la, perquè no, no estigui tot el dilluns que ve tot el matí esperant que el truqui el Jordi no el truqui i després digui, no, si monrega, ja, cac, us, no ja ho sabia, si té la mona preparada sí. ja dilluns que ve estaré dormint la mona eh? ah, ja sabem que va al Ribera ha estat tancat, que, tancat. Veus que jo no soc client habitual no. vostè té la targeta VIP no? del Ribera <laughs> No, bé, sí, sí, bé contesta, eh? no, no. que si té la targeta VIP del Rivera. Bé, amics, eh? no, eh, ja acusant-me, acusant m'està -me, eh? acusant ja de, de practicar eh? el sexe amb professionals. Eh? Home, un senyor que és professional mm. ho de fer tot amb professionals. Bé, amics, eh? ja ho veieu, ja ho eh? ja veieu. Ja veieu. Jo vull ser i gentil. Ei, ah, de la manera. no manera. Diu que aquest programa és una porqueria, molt gentil no és, eh? Sí, l'entrada no ha sigut prou gentil. Soc gentil i sincer alhora, eh? Ah. Molt, bé, molt bé, Avui ens parla el senyor Fidalgo, li dic perquè el tècnic ha de preparar la música, o no? Bé, amics, això... Veieu, es volen anticipar. Eh? En lloc d'anar sobre la marxa, eh? ja volen saber d'entrada si parlaré o no. Doncs si parlo, eh?, ja posar la música, i si no, no, que estigui alerta, que és la seva feina i ja està el Jordi sempre eh, està alerta però és que amb el Jordi bé, bé. li passem el guió i l'home sap, sap el que ha de fer per això el programa va parlant de pim, pam, bé, pim si, pam si està atent, si està atent ja, ja, ja, ja ho notarà eh? si no està atent i surt el nom del Fidalgo doncs pues, pues no ho notarà i, i bé doncs. Mi, miri si, si està atent que ha deixat fins i tot el plàtan que tenia a la mà sí. tenia un sí. plàtan a la mà bé amics que el, de qui era el plàtan? Del Jordi. Eh, se l'ha portat de casa amics, ja, eh, una cosa fàlica eh, en forma fàl·lica. Escolta, i que tenim a la directora aquí al costat del tec. És una fruita de ja? canàries. Ah, ah, ja ho veieu, eh, estar plàtan, eh, amb la directora, eh, aquí al costat, eh, ser, ja, ja ens suggereixen eh? pensaments. Eh eh, ah, no, eh, no, no. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ei, eh això ho tothom... està, no, ment, eh, quinament, tothom... quinament. Tothom... tothom ja, ja s'imagina, eh, el Jordi amb el plàtan, eh, raflegant raflegant l'obedient fi ni que tot, tot, tot sabeu, tots sabeu, eh? Tots ja us imagineu lo que, que estan No, només ho imagina vostè que està malalt. Que no veus imaginar que tenen vostè. que tenen la ment bruta, absolutament bruta, eh? Que no. pensen en això, eh? Sin un eh, fet un comentari de l'esmorzar del Jordi. Bé, eh? ara sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí si apareix el moment tensió final, oi no posa la música i ja sabeu per què no la posa, eh? I ja és <laughs> No, ah, que hi, li que hi ha deixat el plàtan. Doncs Vinga, doncs, vagi doncs, per la crítica, eh, que si no... Ens, sinó... ens ha d'insultar més o continuem amb la crítica, eh. o continuem amb la seva secció? Bé, eh, doncs comencem a passar talls, amics. Eh, comencem a passar talls. Eh, abans el Requesens ja ho ha deixat molt clar. Eh. Ara aquí penso la setmana que ve hi haurà programa. Eh. Sí. Eh, amics, això, és, sí. això és exactament la tònica eh, de moltes coses que fan. Eh. La setmana passada, sense anar més lluny, Eh, fixeu-vos quan, quan ja falta la coltorn pel programa, el que va dir el Requesens, endavant Hem començat aquesta segona part de la companyia i ja ens queda res misèria i companyia, mai més ben dit per arribar al final Alguna cosa d'afegir? Bé, eh, en lloc, lloc fixeu-vos en lloc de proposar-vos continguts eh, en lloc d'intentar enganxar-vos perquè us quedeu a la ràdio, amics aquests eh, el que fan és, no, no, a nosaltres això ens importa tres patinos, el que ens importa és que ens queda res per plegar i fotre el camp d'aquí. Eh, això, això, això és el va, És per anar a dinar, escolti, és per dinar, escolti. Després no, no m'estranya, eh? clar, imagineu-vos això, eh? que això sou oïdors, no, no, no us afecta, però imagineu-vos que després teniu una secció eh? I, i, i sentiu prèviament aquest comentari. Doncs pues això és precisament com es va sentir eh, el pobre cap. Endavant! Bon dia, senyor cap. Molt bon dia, el dematí. Bon, bon dia. dia, bon matí. Allà, bueno. jo, jo em preguntava si jo sóc la misèria o la companyia. El senyor Cap és humorista i, i va fer un humor, va fer un... Un acudit. Un acudit, un, acudit, un xescarrillo que es diu en castellà. Sí, amics, eh, això, és, eh, això és això, eh? Miseria i companyia, i després el que et toca aparèixer ets tu, doncs clar, doncs t'ofens, clar, dius, hosti, jo que sóc la misèria, car, això, no, no, no hi ha respecte, eh? No ha. I després reclamen, s'estranyen -se que jo digui que això és infànic, que no se s'aguanten lloc. Eh, quan ells són els primers de maltractar els col·laboradors, eh, ah. que són els únics que fan eh, algun cara i ulls sí, eh, que, No, que, que... Això, això no és la seva teoria perquè el senyor Fidalgo me l'ha criticat molt, que ha dit que no serveix un, per res Un dilluns que apareix el CAP eh, que bonicament no poden tenir en directe Eh, el poden tenir a sobre, eh, almenys tenen aquesta forma. Eh? A la setmana que ve tindrà, tindrà, bueno, la setmana que ve no, no l'altra, tindrà temes, perquè el senyor Fidalgo se'ns tallat la comunicació dues vegades. Sí, eh? precisament, precisament això és el que, el que va dir el CAP, el que va denunciar la setmana passada al pobre CAP, eh? després de de ser, de ser, de ser a l'abat de la categoria de misèria, eh? parlava de la censura i dels talls de comunicació que sempre hi ha en aquesta emissora. Endavant! La setmana passada estava aquí i esbarats a anar parlant de la, de la, de la, la monarquia censura. de la censura i aquestes coses, i de cop, home, es talla el telèfon i cony. Sí. Sí, que, sí que anem bé, també. Són cosa telefònica telefònic, ja s'ha sí. que en directe un ritiu de la comunicació com vostè, ho ha de, sí. ho ha de saber que això, això passa molt bé. D'això, és... igual vinc deia, eh, cornut i pagar el veure. Eh, Se li té miserable <laughs> en aquest individu que sobre li tallen la connexió perquè no el deixen col·laborar. Pijor eh, pitjor d deagradació que aquesta amic eh, o no, no no existeix. Però si ha fixat eh? que la seva col·laboració mai és talla, que pitjor disposa de de l'empenyo, que el menor sor corrents amenaçarm els de telefònica de dir com a talli i tindrem un delta mm? Sí, un dia un dia, un dia de tornar al menorolo eh? un dia de tornar al el, el, el Manolo està molt ocupat eh? que estan, estan reformant tots els equips d'aquesta d'aquest. Estem muntant una capsa de, de, de, de connexions eh? que no sé com s'aclara. Sí per sentir-. Està més refragampat per la redacció, Manolo. No, Manolo no? no, es morts a un entrepà com Déu humana. Bé, bueno, com Déu humana sí, no, no, com l'hi No li digui que l'entrepà de xorizo, que les tindrem també. No sé, no li vist de què era. De xorizo o de bacallà, eh, també tot podria ser. Home, jo una no he vist mai un de, de bacallà, però segurament que vostè se l'ha menjat, no? Bé, amics, a mi jo el bacallà m'agrada i eh, quan, quan té un punt de salinó m'agrada encara més. Cuidado que s'està posant ah, en un jardí. <ríe> Compte que se m'està posant en un jardí, senyor Monegal. Sí, amics, allà es pot menjar, eh? es pot pullar, posar allò en aigua, eh? deixar-ho eh? reposar un, un parell ben, de dies. Ben, ben remullat, no, el bacallà? All, allò, allò no té gust res. En canvi, si té aquell punt de salinó eh? que està, encara està una mica funjós i humit, eh? allò d'entra per la boca, eh? que té aquell Ei, jo et sento la fabula, eh? amb unes verduretes o eh? amb unes verduretes saltejades sí, sí. fantàstic ah, ara entenc per què aquestes horas a aquestes hores sempre m'entra gana mi sí, sí, clar, sempre parla de lo mateix sempre posa coses a la boca el senyor Monigal ara ara s'ha quedat mut és veritat això? és, és estrany que s'ha quedat mut senyor Monigal hi, ha hi, hi ha hagut un amac de, de, de, de, de tall detall. He ha hagut un principi de tall no he sentit lo que diu ah Sí, no, escolti, taia... no s'ha tallat. A mi em diu el tècnic que no s'ha tallat, que és vostè que es fa el sort. Què, ja, ja hi tornem a ser. I aquí, aquí creus tu, aquí creus. Amb vostè, el tècnic. Sen... Ai, amb el tècnic. Amb igual a mi. Amb el tècnic. Ah. Eh, amics, eh, fa falsa solidaritat entre companys. Eh? Com que falsa? Eh, això no és el que em diu diuen mil requesens quan, parlo, el Jordi, eh, quan parlo del Jordi. Ara que vol posar, si senya... Sí. Què li dic jo quan parlo del Jordi, a veure? Si a més... Eh, amics, si a més mi, li vaig dir una altra cosa uh, i això amb el programa de la setmana passada està amb els... vostè només truca amb el senyor Ricard a mi m'envia mails, no vol ni parlar amb mi per tant què li dic jo del Jordi si no parlem mai sí, amics sempre que sempre, eh, sempre que el truc o li dir un missatge als eh, sempre surt allò que ell missaça de fulanitos este teléfono eh, le puede enviar saldo eh, per hablar con él eh? saldo li és hora de pagar jo per poder parlar amb ell Eh, en canvi, el Ricardo serà pobre, però l'home té el mòbil sempre... Dit. Un rat. Amb la qual en eh. reconeix que, com que no parlo amb vostè, no he criticar el Jordi. Eh, amics, però és els mails que m'envies i tot això. Eh, Jordi, jo només vull que sàpigues que de cara a la temporada que ve ja tenen fitxat el seu propi tècnic eh, el programa. Sí, i... I a veure... Digui-li, digui-li dig dig dig el nom també del tècnic. Eh? digui dig el nom no? també del tècnic aquest, que hem fitxat. El Pepito. Bé, amics, això jo no diré, jo no diré pas. Eh? Ja, ja, ja, ja. ja. Sí. En fi, no, no, el veig, el veig molt d'això. Uh, un dia que ets vindrà a parlar també amb la directora, no? Per quedar-se al nostre programa, també. Bé, amics, eh, primer, primer que us deixi, i eh? després hi entraré jo, com l'elefant de sol. <ríe> Mare de Déu. Sap que uh, hi haurà un dia que farem el programa en directe al carrer? Mm? Li dic eh, ja. perquè no vingui, perquè igual li toquen la cara treballant al carrer, ja, com les... Bé, en fi, bé no, o sigui, ja és... no és exactament al carrer, és amb uh, Can Oliveres, que és un lloc uh, emblemàtic d'aquí de Martorell. Ah, bé, amics, eh, doncs ja, ja ho sabeu, eh? si els voleu conèixer, si els hi voleu eh, fer los coses, eh, els com voleu que... increpar, els, voleu, els hi voleu dir les coses, eh, com pot ser un nom, ja sabeu, eh, podeu anar aquí a les Oliveres aquestes... Eh? Can, can Oliveres. Can Oliveres. Can, can, can Oliveres, eh?, i, i dir-los realment el que penseu del seu programa, si és que se'n pot dir programa d'això. Doncs seran eh? benvinguts els que ah. vinguin a veure i a exacte, dins coses. Exacte, exacte. Cosa que vostè es perdrà, també li dic ara. I que, a més, ens han assegurat que les connexions iran, però, escolti, com excel·lents. Ja veureu que si fa si plou una miqueta, cau en quatre gotes, eh? o fa una mica de vent, així ja... És... Tindran l'excusa per refugiar-se de nou a l'estudi. No, ja, ja, ja, ja. no hi ha problema perquè el senyor Manolo està treballant molt i fort perquè no passi res aquell dia. Ah, sensacional, això, l'èxit està assegurat, eh? Això, Manolo treballa amb això, ell, això serà una bassa d'oli aquell dia, eh? Tot mira tot mira sobre rodes, eh? Esclar. No es res, tot serà, eh? Naturalment, sí. i entraran tots els talls. Exacte, eh? Com... Can Olivera, ja ho sabeu, eh? On, on no es farà res aquell dia, eh? Bueno, ja sí. ja, ja l'avisarem perquè encara sí. queden un parell de setmanes sí. de bones, eh? Tres, setmanes, encara. Tres setmanetes encara sí, ens queden, sí. eh? Diga-li al Manolo eh, que els micros perquè funcionin se li ha d'enxufar el cable eh? se li ha d'endullar el cable eh? Va, que, que porta molts anys aquí la I ràdio, tant. Manolo, ja sé que és i si vostè ho veiés com munta i desmunta els cables d'aquí, està fa fresa Vostè que no sap ni endullar No tinc cap dubte que munta i desmunta el Manolo, això sí que no tinc cap dubte eh? Doncs llavors... llavors I ho fa molt bé això diuen eh? Eh, que ha parlat amb algú més especial eh, jo soc periodista tinc les meves fonts d'informació eh? ah, que, que el seu rendiment en aquest sentit és inversament proporcional al professional eh? Llavors... estem parlant de part professional, no estem parlant de part personal ah, eh, eh. ja està ja s'ha ja quedat, ja quedat entorpit en fi Bé, senyor Monegal, la setmana que ve no ens veurem que gaudeixi vostè de la mona, eh? Perquè vostè Això és vostè, vostè té... Si, té, si voleu venir-lo mi ja sabeu, eh? Si voleu venir-lo a agafar amb mi. No, deixi que, de, deixi que la mona corri. Deixi que la mona corri, pobreta. Ah. Eh? No, no l'agafi. Vostè té fillols? Perquè és que no el veig jo regalar mones a vostè. Bé, jo, jo tinc molts fills. No, no, fillols. Ah, sí? fillols els fillols són els que se regalen ah. la mona. Eh? Hi havia un lloc a Badalona que es deia el Fillol Sí, però eh? això era una orxeteria, sí. bon bueno, home Sí, sí. sí. sí I un... té a veure, això? No sé, no ho sé O, o, o li pensa mai, portar un... M'he dit tenia filol, I dic, hosti, ara ja, ja havíem fotut un... Un McDonald's un, un Burger King Això, un Burger eh. King, un McDonald's Mare sí, de Déu Sí, sí, sí, sí. Mare o de sé que vostè no regala mones, vaja no. no No i No regala algun cop sí que conviu uh, whiskeys i això, però el que és la mona sencera no... Deu convidar gent que no coneix gaire, perquè nosaltres no ens ha convidat mai. Bé, amics, eh, no, no. El, el Jordi diu que també vindria. Ah, Jordi, eh. Sí, Bé, i el I el, Manolo, i el també vindrà. Home, no, el... no. Sí. Bé. Vostè Bé, fugi de cartera i venim tots, escolti. Bé, doncs pues, primer pagueu el que em deveu, eh, i després ja veurem. <coughs> Ja sabia, ja, sabia, ja, sabia. ja sabia jo que acabaríem allà. I ahir va anar, veina, va anar a beneir la palma, tampoc? Ahir vaig anar a beneir el palmó. Un palmó llarg i blanc. Això mateix. Sí, perquè si fos llarg i negre, igual és el palmó del senyor Obama això no, mateix. No sé, no sé si el senyor Obama celebra res. Ah, no sé, jo no sé, no, sé, no sé. Era un dia, era un o dia, era un dia. Era un dia. Però també podria ser el d'Alto Orella, També, també. Sí, també, també, també, sí, sí. O Keita, o la Vidal. Eh? Això mateix. Veu, eh? veu? Doncs senyor Monegal, el deixem aquí. La setmana que ve ja sàpiga que no, no s'hi escarrar, sí que no el trucarem. I a l'altre, eh, vostè mateix, ja no s'han recordat les pifes que hem fet avui, amb la qual cosa passarem una vetllada tranquil·la, no? Sí, Mm? Això mateix, eh? Què? Això mateix, ja què? Està, això mateix. No, no saps saludar la mà... gent i dir moltes gràcies, passi-ho i tot això? O què? Eh, no, o s'acomiadarà la brava com sempre que en el telèfon sense dir adiós? Eh, jo només us desitjo que passeu una molt bona setmana santa eh? mm -hmm. i que espero que que la, el que són les processons eh, us vull veure allà fustigant-vos, fustigant eh, fent la penitència sí, per curar tots els pecats que heu fet al llarg de la vostra vida professional. Com de... l'Antonio Banderas, no? Això mateix. De ah? costalers anirem. Exacte. Vostè... I vostè no anirà cap processó? Jo aniré, jo no sóc religiós, eh? I jo faré servir el, el, per fustigar-me també, però amb unes altres finalitats. Bé, sí, deixem-ho. Saps sí. sí. què ens passa a nosaltres en les processons? Que som tan lents que se'ns escapen. Sí, això també costuma ja passar. Això també costuma passar. Senyor Monegal, moltes gràcies, bona setmana santa. De res. Que vagi bé. bé. I un que... altre dia, si no li importa, saludim, també. Senyor Tenia Solesta. Ah, i a, i a mi res. Hauria de dir, passi-ho bé, senyor avi, passi-ho bé, senyor Jordi. Clar, i el Manolo i tot. Senyor Monegal. Què? No, és que no sap saludar, és que és un mal educat. Be, deixem-nos estar fins la setmana que ve no l'altra, senyor Monegal. Apa, moltes adeu, gràcies. Deu, deu, deu. Right, I Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting up there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with love to spare soul be both Las Vegas Be both Las How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day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 my I wind up broke Well, I'll always remember That I had a swing in time uh, I'm gonna do it Everything I've got Lady, look, please Let the dice stay hot Let me shoot a seven With every shot sir. Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia. Un programa que distreu. Bé, senyors i senyors, hi... m'agradaria comentar-li una cosa amb el senyor Soler, ja que estem aquí posats. Comentin, Vostè, l'altre dia, em va dir que el senyor Sarkozy havia sigut infidel a la carne bruni. Sí. Se'n recorda, no? Sí. Doncs bé, els periodistes que van donar aquesta informació els han cessat. Bueno, jo jo l'aviso... Acostuma a passar aquestes coses. Jo l'aviso perquè, clar, el senyor Sarkozy eh, és petitó, però té una mala llet, o sigui, allò dius... Sí. Concentrada, ell. I llavors què va fer? Doncs es va I empipar moltíssim... I té poder. I té poder. I té poder, perquè una cosa és tenir mala llet, però si a sobre tens poder... I té poder. Passa el que passa. Sí, exacte, és com Berlusconi, també en té poder. i com un altre. Sí, que també, sí, però ara no... No, ara ja no, no, no, ara ja José, no. no, no parlem d'aquestes coses. No. No. Doncs li no. deia no. que clar, el, senyor, el senyor Sarkozy es van empipar, va trucar um, amb el director del Niswit uh -huh. i li va dir aquests nois, ves que veurien bons ulls que dimitissin. Cap a l'agut! Sí, ves mm. que veurien bons que dimitissin. I el director va dir, dimitir, ja, ja mateix tinc aquí la carta d'emissió. I tant, sí, ja ho havia pensat, fins i tot. Ja ho havia tot... pensat. Ells, ells, ells, sí. ells de sisols diuen, s'hem equivocat. Ens equivocat, sí. I després, senyors i senyors, clar, dius, els van d'això. Després eh, volia comentar-los una altra petita qüestió molt ràpida, mm -hmm. que és que, a veure, hi ha gent que es guarra, perdó, eh, el senyor Bush, ex-president dels Estats Units, et dona la mà a Lleití, Mm. I com que li deuria empringar la mà, s'ajuga amb la camisa del senyor Clinton. És a dir, guarro dues vegades. <ríe> és que fa molt de fàstiga quan et donen una mà suada i et queda tota tringada. Sí, però és gruller dues vegades. Però, no, és amistat. Té una gran amistat amb el Clinton. Però com pot que tinguin amistat si són de partits diferents? I què més dona? Aviam, si a, a, què no es poden a, a, estimar, el Cristiano Ronaldo i el Messi, per exemple? Veure, imagini's vostè, això seria el cas al revés. El Messi estaria allà de ser I el Cristiano Ronaldo don donaria la mà a un guà, perquè ell és molt seu, sí. i a sobre es el guà i li aixugaria la camisa del Messi. <laughs> què que, que queda feu? Què queda feu, ah, feu, no, no, feu. Què queda feu? És, Exacte. És, coses necessàries, s'ha de netejar amb la mà. Sí, sí, sí. Clar. Doncs bé, una altra qüestió que voldria comentar ràpidament. Tenim a la reina que s'ha fet mal, eh? Ah, oh, sí? sí? la reina es va torçar el, el canell. El canell. Bueno, canell, de saludar. El el, el, el tobillo. Ah, el turmell. El turmell, això. El tobillo. <ríe> eh? Doncs es veu que se'l va torçar a casa. Bueno, Totalment tum... li passa i porta doncs, aquestes típiques vendes elàstiques. Però això no passa res. Però... També li va passar i a l'EGEA jugant contra el Madrid i, i en seguida el van reparar. Clar, clar, clar, clar doncs és, un, és el que li fet. Un, un, una tobillera d'aquestes ben Exacte. prensada la i la ja està. a sa majestat. Mentre ja... es pugui saludar. Exacte. L important és que no s'ho li trenqui el ell. Ah, I, això. per acabar, el senyor Filiberto de Cebolla, que no sabem qui és exactament... Com el Filiberto. El Filiberto, en Filiberto tota de Cebolla, que és el net de l'últim rei d'Itàlia, va dir, diu, Pedro Almodóver m'ha enviat un guió perquè faci un paper amb la seva última pel·lícula. Mm -hmm. I, clar, la revista que ho va publicar va trucar al uh, productor del i li van dir, Filipe, què? <ríe> diu, Filiberto, diu, qual o què? <ríe> Filiberto diu, ni sabemos quién es, eh? <ríe> senyors senyor. en fi, són aquestes petites sí. qüestions senyors, senyors, dit tot això com sempre els diem eh, els diem les gràcies per estar-nos escoltant ens tornem a retrobar el proper dilluns no l'altre i com sempre, doncs moltes gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa